ויען אדוני את איוב מן שערה, ויאמר, אזור נחי גבר חלציך, אשאלך והודיעני. האף תפר משפטי, תרשיעני למען תצדק, ואם זרוע כאל לך, ובקול כמוהו תראם. עדנה גאון וגובה, והוד והדר תלבש. הפץ עברות אפיך, וראה כל גאה, והשפילהו. ראה כל גאה, הכניעהו, והדוך רשעים תחתם, טומנם בעפר יחד, פניהם חבוש בתמון, וגם אני אודקה, כי תושיע לך ימיניך. הננה והמות אשר עשיתי עמך, חציר כבקר יוכל, הננה כוכו ומותניו, ואונו בשרירי ויתנו, יחפוץ זנבו כמו ארץ.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 הן יעשוק נהר, לא יחפוז, יבטח, כי יגיח ירדן אל פיהו, בעיניו ייכחנו, במוקשים ינקוב אף? תמשוך לוויתן בחכה, ובחבל תשקיע לשונו, התשים אגמון באפו, ובכוח תיקוב לחיו? הירבה אליך תחנונים, אם ידבר אליך רכות? היחרות ברית עמך? תיקחנו לעבד עולם? התשחק בו כציפור, ותקשרנו לנערותיך. יחרו עליו חברים, יחצוהו בין כנענים? התמלא בסוכות אורו, ובצלצל דגים ראשו? שים עליו כפיך זכור מלחמה, אל תוסף.